Niečo tak smutne vzdycháš, kráľ môj. Niečo ťa trápi, zver Odkedy som tvojim radcom, ešte som ti zle neporadila. Oh, netreba mi rady, múdra sova. Skôr liek by som potreboval. Zavolám ďatla, Toľký muž pomohol. Trochu ťa preklepe a... Duša ma boli. Aký si smútok, Machita. Pri všetkej úcte, ale ďateľ mi nepomôže. Ohu, potrebuješ sa rozveseliť. Si prepracovaný. Čo keby sme pozvali najlepších spevákov našej ríše, aby ťa rozveselili? Prídeš na veselšie myšlienky, dušu si potešíš. A na slávnosti najlepšieho speváka svojej ríše vyhlásim. Múdra si sova, niedarmo som ťa vymenoval za svojho radcu. A preto v mene nášho kráľa Orla, ktorý je synom Slnka, Prikazujeme všetkým poddaným, aby z seba vybrali troch najlepších spevákov, ktorí ich budú na súťaži reprezentovať. Počuli ste? No, počuli. Ko kuku. kuku. Či všetci? všetci? Všetci, všetci, ale kto všetci. to pôjde? Ja Veru spievať neviem. No ani ja, a, ale tu, priateľ Drost. No by mohol krá, a ja s ním. Ty vrana, ty s tým svojim krákaním? No, kuknite sa na ňu. A barí ty <tim> s <Illinois> tvojim kukením. Mám no, náhodou, keď si v lese schuti Všetky veveričky sa rozutekajú <m Myers> za to ja. Ja by som mohla. verruhej vlhá, ty by si mohla. Máš krásne perie a pekný hlas. Krásne. Mám zlaté perie zo všetkých vlh najzladšie. Dobrý. Dobrý. Dobrý. Hm. No, mame, aj sa mi svete. A ja mám zlatý zobák. A hm. zo všetkých drozdov najčernejšie perie. Aha, hm. hm ako sa mi leskne. Ale nesatrbliete. Vary sa len nebudete hádať. Nejdete na modnú prehliadku, ale na súťaž v SPV. Veru no. tak. Choďte radšej vy trénovať, aby ste nám hambu nespravili. No, no. Kuku, kuku. Ozaj sú len dvaja. Dvaje. No a čo? A čo, a, a čo? Kráľ prikázal trochu. My z vlhou mu tak zaspievame, že si ani nevšimne, že nie sme traja. Drozd má pravdu, som taká krásna, že aj za dvoch vystačím. Oh, ale to by bol podvod, kráľa treba poslúchať, sami sme si ho zvolili. Veru, veru, kráľa si netreba rozhnevať. Máte pravdu koho tam ešte pošleme? Krá, o niekom, krásne spieva, strašne sa mi ho spevpáči. kto je to? No, no. Nenapínaj nás. To no. som teda zvedavá. Vraú, nech si ho kúkneme. kúkať, stačí počúvať. No, tak povieš už kto je to. No. No, preca predsa slaví. slávi. Nikdy som ho nevidela. Ani no. si nemohla vlha. Je taký... Aký? krav. vrav? taký celkom obyčajný. Ah. Veď preto iba povečerok spieva. Niech na ňom čo obdivovať. A, a, a, a takého obyčajného chcete poslať pred kráľa? A čo ak sa urazí? Čo? Čo ak sa rozhnevá? Krále, pekne spieva. Ah. No, to vravíš ty, ale čo povie kráľ? Veru, čo povie kráľ? Hádali sa, hádali, ale napokon aj Slávika vybrali. A tak sa tí traja ustanovili pred kráľa. Ako prvá predstúpila vlha. Tvrdila, že je najkrajšia, že je dáma, že jej zlaté perie ju k tomu oprávňuje. Aj kráľovi sa blha páčila, ako sa pred ním natriasala, zlatým perím trblietala, hneď ju po svojej pravici usadil. Si ozaj krásna. A vyzeráš tak elegantne. Ó, oh, vďaka, kráľ náš. Cením si tvoj obdiv. Moje oči si potešila. A teraz spievaj. Uvidím, či aj moju dušu potešíš. Špekne, milá vlha, ale tvoje zlaté perie je krajšie. Kto je ďalší? Uú, drost, pane, má krásne čierne perie a zlatý zobák. Zlatý zobák? Hádam sa z neho aj zlatá melódia vyleje. Pristúp a sadni si sem po mojej ľavici. Ma spievaj, počúvam. Nebolo to zlé, ale moje srdce tvoja piese nezohriala. Viac sa blízkal tvoj zobák ako tvoj hlas. Souvak, kto je tretí? Uú, tretí? No, tretí. Tretí je... No. Uú, je Slávik. Slávik? A to je kto? Slávik? Slávik je vtáčik celkom malý, celkom šedivý a celkom plachý. Aj teraz stojí pred kráľom a celý sa chveje. Nie je na toľkých divákov zvyknutý. Kráľ hľadí na toho obyčajného šedivého vtáka a nevôľou sa mu čehrí perie. Ani ho miestom neponúkol, iba zlostne klapol s zobákom. Hmm. Spievaj, keď si už tu. Slávik má hrdielko stiahnuté od strachu, chveje sa a trasie a mlčí. Kráľovi sa uľútilo nebožiaka a očo si mekšie povie. Prestaň sa triasť a spievaj. Slávik privrel očka a otvoril zobáčik. Srdce si mi potešil, svojim spevom si mi dušu vyliečil, ale hlavne si ma poučil. Už nikdy nebudem nikoho posudzovať podľa jeho vzhľadu, ale iba podľa jeho schopností. Aj teraz sedí vedľa teba a do úška ti nežne spieva, Možno sa za mňa prihovára. Slávik je tvojim najmilším spevákom, ktorý ti vždy srdce rozohreje. A možno teraz aj trochu obmekčí. Čvírik. Nevednávaj. Odpovedť je správna, ale... odkiaľ si sa ju dozvedel. Obletel som celý svet na všetko mám odpoveď. som malý vrapčiačik som malý svetáčik a s celým svetom chcem byť kamarád spoznal som celý svet celučičky vtáčí svet a so všetkými chcem sa iba hrať a so všetkými chcem sa hrať a smíjať čvirik čvirik čvirik čvirik čvirik čvirik čvirik čvirik Čvirik! Čvirik! Čvirik! Čvirik! Tak hrať. A čo tak učiť sa vzdelávať? Veď ja sa stále vzdelávam, Čvirik. Po svete lietam a skúsenosti zbieram. Neodvrávaj. Radšej sa sústrediť na druhú otázku. Veď už počúvam. Povedz mi ty, vrapčisko strapatý... Prečo poslala kukučka svoje deti do školy a nedovolila im po svete len tak mne nič, tebe nič poletovať? Ako to robíš ty? Ja? Mne sa lieta, Čvírik, čím čarára, keď rodnú reč ovládam. Hm, ale oni? Oni čo? Všetko viem, všetko viem. Hneď ti kráľ môj odpoviem. Čvirik?